Adalah hamba dan kutusan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga juga Dan semoga salawat serta salam dicurahkan Kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wa Dan juga kepada keluarga Dan juga para sahabatnya Radhiallahu ta'ala'anhum Dengan salawat dan salam Yang banyak terlimpahkan terhadap mereka Adapun setelahnya wa as'adallah sabahakum jami'an as'adallah sallahakum jami'an semoga Allah Subhanahu di pagi hari ini memberikan kebahagiaan kepada kalian dengan berbagai macam kebahagiaan dan juga kebaikan-kebaikan yang banyak wa ja'alna allah li'akum hudatan muhtadin ghairan dhalin wa laa dan semoga Allah Subhanahu menjadikan kita dan kalian semua sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan yang lain Dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Ya'ulullah subhanahu wa ta'ala Surah Al-Kitaab karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang mulia. Lakad jatum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Ia ini dari jenis kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat sedih sekali terhadap apa yang menyusahkan kalian. Harizun alaihkum. Sangat bersemangat terhadap kalian, yakni dalam kebaikan. Bil ra rahim. Sangat sayang dan santun, sangat sayang dan santun terhadap kaum mukminin. Maka ayat yang mulia ini, Ibeani sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan sifat Nabi Alaihi Salatul Salam. وعظيم رحمته بأمته dan agungnya kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam terhadap umatnya. Dan bahwasannya Rasul yang mulia ini. Dari diri-diri kita. Bukan dari golongan jin dan bukan dari golongan malaikat. Akan tetapi dia adalah seorang manusia seperti kita. Dan membuat susah untuk Nabi SAW Apa yang membuat susah untuk kita? Dan ini termasuk diantara Kasih sayangnya beliau terhadap kita Maka dia Nabi SAW Mencintai kebaikan untuk kita Dan tidak menyukai keburukan untuk kita dan sangat antusias Bersemangat untuk Kebahagiaan kita dan keselamatan kita Dan santun serta Kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman Maka Tidaklah Nabi SAW meninggalkan kebaikan Melainkan Nabi SAW menunjukkannya kepada kita Dan tidak pula meninggalkan satu keburukan pun Melainkan Nabi SAW memperingatkan kita darinya Bahkan Nabi SAW mengatakan Ayoh Nas, ana laku bimanzilah al-Walid. Wahai manusia, sesungguhnya aku untuk kalian bagikan posisi seorang ayah. Dan yang namanya orang tua, yang namanya ayah, bersemangat untuk memberikan manfaat terhadap anaknya. Maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Dan kami tidak mengutus engkau, hai Nabi, melainkan sebagai rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Maka diutusnya Nabi Anhul Salatu Asalam adalah merupakan kebaikan dan juga adalah merupakan rahmat kasih sayang. Untuk umatnya secara khusus, dan untuk manusia secara umum. Berrahmatu hatta b’adaih. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap musuh-musuhnya sekalipun. Berrahmatu hatta bil hewan. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap binatang-binatang sekalipun. Ala Dan sunnah Nabi alaihi salatu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya saksi terhadap persoalan ini. Baru kita berikan kepada kita. Ia ya, Nabi A.S. telah mewasiatkan kita untuk baik terhadap orang tua-orang tua kita Dan melarang kita dari durhaka terhadap mereka Terutama durhaka kepada para ibu Terutama durhaka kepada para ibu maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hak yang merupakan kewajiban kita terhadap mereka lebih daripada orang tua, ada lebih daripada ayah. Wa ja'ala birahuma a'zama asbab dukhuliyya na ba'da Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bakti kepada keduanya enam a'zama sebagai sebab terbesar untuk masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tawhid. Setelah Tauhid, dan demikian pula Allah dan demikian pula Nabi Alaihissalam mewasiatkan kepada kita untuk baik terhadap para istri kita. Dan Nabi Alaihissalam mengatakan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baiknya sebaik-baiknya kalian terhadap keluarga kalian, yaitu istri-istri kalian. Dan aku sebaik-baik di antara kalian terhadap keluarga ku Dan juga Nabi SAW mewasiatkan Agar baik terhadap para tetangga Untuk berbuat baik terhadap mereka dan bersabar atas gangguan dari mereka Belam yazal yusib hijar Bahkan Nabi alaihi senantiasa mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada para tetangga kama awṣāhu jibrīlu bidhalik sebagaimana malaikat jibril mewasiatkannya dengan hal tersebut qala hatta sampai-sampai aku mengira nya bahwasanya tetangga tersebut akan mewarisi atau mendapatkan hak waris wa awṣan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil auladi khairan dan Nabi A.S. mewasiatkan kepada kita agar baik terhadap anak-anak kita. Dan menjadikan para orang tua dari para ayah dan para ibu sebagai pemegang tanggung jawab atau yang bertanggung jawab terhadap mereka anak-anaknya. Di dunia dan di akhirat. Dan di dunia dan di akhirat. Dan memerintahkan untuk adil di antara mereka anak-anak tersebut. Dan Nabi Alaihissalam mengatakan, Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Dan Nabi Alaihissalam mengabarkan bahwasannya yang namanya anak adalah merupakan buah hati. واوص النبي صلى الله عليه وسلم dan Nabi alaihi salatu wasalam mewasiatkan muslimin Agar baik terhadap Para pemuda kaum muslimin wa Baik yang laki-lakinya atau yang Perempuannya Karena yang namanya Para pemuda ataupun pemudi Ajang yang Memungkinkan untuk Jatuh dalam atau terkena oleh subuhat dan sahawat Maka mereka memiliki kekuatan Mereka memiliki Mereka memiliki apa? Nama Tuwatan wa nashatan. Nama yata wakadun Ya'ni yustailun Ya'ni mereka Jiwa mereka masih membara dengan kekuatan dan dan gesit ya Terhadap perkara-perkara baik yang baik ataupun yang buruk nah. Dan syaitan sangat bersemangat Untuk menyesatkan mereka, mengganggu mereka Dan juga mempengaruhi mereka Musuh-musuh Islam pun demikian Ingin menggunakan para pemuda, pemudi kaum muslimin Untuk menyesatkan mereka dan merusak Islam Demikian pula para syaitan Dari syaitan manusia ataupun syaitan jin Dan jiwa yang senantiasa Atau nafsu jiwa yang senantiasa Memerintahkan terhadap keburukan Dan hawa Keinginan-keinginan yang buruk Oleh karena itu dikatakan Iblis wa dunia wa nafsi wal hawa Iblis dan dunia dan jiwa dan keinginan-keinginan jiwa. Bagaimana bisa terlepas, terbebas dari mereka semua? Padahal mereka adalah musuh-musuhku. Walaukenna ashab al-ladhi yattaqla akan tetapi pemuda yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, wya'bnih hayatuhu ala ta'atillah dan membangun hidupnya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. Dan senantiasa meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melawan jiwanya Dan senantiasa memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki dirinya Dan bersemangat untuk senantiasa duduk-duduk -duduk bersama atau bergaul bersama orang-orang saleh. Wajah bertautan julaasa itu dan menjauh diri dari duduk-duduk atau bergaul dengan teman-teman yang jelek. Wajibkan nafsu dia yang faham dan menyebutkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuknya. Di dinihi dan dunia dalam urusan di agamanya dan juga dalam urusan dunianya. wa yuwasithu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantunya dan juga memberikan taufik kepadanya. Fa inna Allaha la yudhi'u ajra amala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, mem memperbaiki amalannya. Wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam maka Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan ومسلم, sebagaimana dalam sahih bukhari dan sahih muslim anna minas sab'ati alladhina yadhiluhumullah fi dhillihi bahwasanya di antara tujuh golongan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka di naungan yang tidak ada naungan Allah ada naungan ketika itu selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala Nasha fi di antara tujuh golongan tersebut adalah Golongan pemuda Yang tumbuh hidupnya di atas ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pemuda muslim ini kana unfa, Baik dia laki-laki ataupun perempuan nasha ala Jika ia tumbuh berkembangnya di atas ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di atas istiqamah, di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menunaikan kewajiban-kewajibannya Atau perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah Dan memperhatikan terhadap Al-Quran Memberikan perhatian terhadap Al-Quran Al-Karim Dan memberikan perhatian terhadap Al-Quran Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang besar Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan untuknya Di depannya pintu-pintu kebaikan Karena ia tumbuh, berkembang di atas pertumbuhan yang baik Maka pentingnya kita memperhatikan urusan para pemuda ini. Dan senantiasa memberikan nasihat terhadap mereka, memperhatikan nasihat terhadap mereka. Menjaga dan memelihara mereka. Dan bersabar terhadap mereka juga. Dan memperhatikan urusan dan menjaga serta memperhatikan kondisi-kondisi mereka Dan juga memperhatikan perkara-perkara syahawat dan syubuhat yang ada di sekeliling mereka Dan memperhatikan usia-usia yang mudanya, usia-usia muda mereka Boleh jadi mereka tertipu dengan segera Maka butuh untuk memperhatikan mereka dengan perhatian yang besar Dan memberikan semangat kepada mereka terhadap kebaikan Dan diingatkan mereka dengan sirah perjalanan sejarah dan juga kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mimman kanu fi sinnihum yang mereka berada di usia seperti usia mereka fa inna katsiran minal fathihin fi tarikh islam maka sesungguhnya di antara para pembuka orang-orang yang membebaskan negeri-negeri di negeri-negeri di antara mereka kaum muslimin kanu shababan mereka adalah para pemuda faqad amara an sallallahu alaihi wasallam maka nabi alaihi salatu pernah mengangkat amir yakni pemimpin perang Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma dan ia dikala itu termasuk di antara pemuda kaum muslimin memimpin pasukan tentara di mana di antara Tentara tersebut atau yang ikut perang tersebut adalah Para sahabat yang besar-besar di antaranya Abu Bakar dan Umar Radiyallahu tala anhumah Wa Uthman Ali Demikian pula ada di situ Uthman dan Ali Radiyallahu tala anhumah Wa kibar sahabah Dan para sahabat yang tua-tua, yang besar-besar Walladhi fataha dilada sind Dan yang membuka negeri-negeri sind Ahadu syababimuslimin Salah satu di antara pemuda kaum muslimin, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'al Dia yang membuka daerah Khaybar. Waqad kana aydhan min shabab muslimin Dan juga dia termasuk di antara pemuda kaum muslimin di kala itu. Muhammad al-Fatih yang membuka Konstantinopel dan Muhammad al-Fatih yang membuka atau membebaskan kota Konstantinia, adalah seorang pemuda. Adalah dia seorang pemuda yang masih muda usianya. Wakfirumin shabab muslimin kamu kebalik dan banyak dari para pemuda kaum muslimin pun demikian. Sebagai para, sebagai para pemimpin, para pemimpin pasukan. Para pemimpin pasukan, kau ada Yang membuka dan membebaskan negeri-negeri atau kota-kota. Orang-orang yang saleh pada diri diri mereka dan juga memperbaiki, membuat saleh yang lainnya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu talanhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jum'ah Ahad, mengembalikan, yaitu menolak. Ya. ketika mendaftarkan dirinya di, untuk perang untuk ikut perang di perang Uhud. Bisa bersemangat dikarenakan masih sangat muda usianya ketika itu. Dan padahal dia bersemangat untuk bersama kaum Muslimin dalam peperangan. Dan seperti inilah juga para huffaz para penghafal di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum الذين yang menjaga untuk kita hadis dan agama. Kebanyakan dari mereka adalah para pemuda. maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa dan Abu Sa'id al hudri radhiyallahu ta'ala an wa dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Abdullah dan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma wa Abu dan Abu Hurairah radhiyallahu an wa Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anha wa dan selain mereka dari para sahabat yang muda-muda itu masih banyak mereka adalah para pemuda wa Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu dan Mu'adh bin Jabal ia termasuk di antara para sahabat yang paling berilmu dan yang paling faqih dia juga adalah seorang pemuda dan Nabi sallallahu mengutusnya ke negeri Yaman sebagai qadi sebagai pengajar dan juga sebagai amir gubernur padahal usianya di kala itu masih muda Demikian pula dalam sisi dan segi ibadah dan ketaatan. Mak Abdullah bin Amr bin Al As, Rasulullah raja ﷺ. Rajaahul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, miraran. Nabi Alaihi Ssalam memuraja. Nabi yang bersalawat memuraja. Nama. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.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 Ia mengatakan, Ya, Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW kepadanya, Saumlah engkau tiga hari dalam sebulan. Ia mengatakan, Aku mampu lebih daripada itu. Nabi SAW mengatakan, Saumlah engkau sehari dan berbukalah sehari. Kata, Inni utiqu asfala min thalik. Ia mengatakan, aku mampu lebih daripada itu. Nabi SAW mengulangi lagi, Saum sehari, buka sehari. Ia mengatakan, aku mampu lebih daripada itu. Nabi SAW mengatakan kepadanya, Tidak ada yang lebih utama daripada itu. Wahua sihamu Dawud AS yaitu saumnya Nabi Daud alaihissalam. Fanzur kayfa anna an sallallahu alaihi wasallam maka perhatikanlah bagaimana Nabi alaihissalatu wasallam يريد menginginkan darinya agar meringankan saumnya, saum yang sunnah. Fa bagaimana pula mereka terkait perkara-perkara yang wajib Wa min ash-shabab al-yawm dan banyak dari para pemuda di hari ini ya binnal insan juhdan ma'ahum seorang yang mengerahkan kemampuannya terhadap mereka agar memberikan rasa puas yakni dalam menjelaskan dan mengajak mereka untuk melakukan perkara-perkara yang wajib Terlebih lagi dari perkara-perkara yang sunnah. Wahakala Aylan Abdullah bin Umar, wassallam. Demikian pula Abdullah bin Umar, wassallam. Nabi, sallallahu alaihi wasallam, Nabi, sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, Nama Radiu Allahi bin Umar. Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar, wassallam. Kalau seandainya dia melaksanakan qiyamul lail ni yani tahajjut salat malam fa ma taraka abdullah ibn umar maka setelah dikatakan oleh nabi alaihi salatu wasallam demikian ia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail demikian pula abdullah bin abbas nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sementara dia belum balik Tendapi pun demikian Dia adalah seorang pemuda yang cerdas Sangat bersemangat Untuk menuntut ilmu Dan juga hmm. Sangat bersemangat terhadap ketaatan Dan juga sangat bersemangat terhadap menuntut ilmu Hatta inna nabiya sallallahu alaihi wasallam Da'alahu Sampai-sampai Nabi SAW mendoakan kebaikan untuknya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam doanya. Ya Allah ajari dia ta'wil. Dan pahamkan dia dalam agama ta'wil. Di sini ini yani tefsir. Maka setelah didoakan oleh Nabi SAW. Ia menjadi habral ummah. Yani ulamaknya umat ini. Dan penerjemah Al-Quran. Wahakbah, juga, banyak dari para pemuda, para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula banyak dari para pemuda, para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berlomba-lomba dalam ketaatan-ketaatan, dan melakukan kebaikan-kebaikan, dan menghafal Al-Quran. Dan menghafal Al-Hadid. Dan menyebarluaskan ilmu. Dan berlomba-lomba dalam berbakti dan juga menyambungkan silaturahim. Dan dalam segala kebaikan dan segala perkara yang utama. Maka mereka itulah yang wajib. Menjadi siri teladan untuk kaum Muslimin. Setelahnya meneladani Nabi ﷺ tentunya. Lihatlah contoh dari ayat Allah Nabi Ibrahim ﷺ. Lepas itu, Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ﷺ. Lepas itu, Nabi Ibrahim ﷺ. Lepas itu, Nabi Ibrahim ﷺ. Lepas itu, Nabi Ibrahim ﷺ. Lepas Nabi Ibrahim ﷺ. Lepas itu, Nabi Ibrahim ﷺ. Tatkala dia menghancur Menghancur luluhkan berhala-berhala Dan sebagian kaumnya mengatakan Siapa yang Memperlakukan sembahan-sembahan Kita ini seperti ini Sesungguhnya Dia termasuk orang-orang yang zalim Mereka sebagian kaumnya Mengatakan kami dengar Eh, seorang pemuda Yang disebut-sebut Dengan nama Ibrahim ila na fata. Perhatikan terhadap ucapan mereka Kami mendengar bahawa yang melakukannya tersebut adalah Fatan, seorang pemuda Yang ini seorang anak muda ila bil -asnam. Dan perhatikan terhadap penghancurannya Terhadap berhala-berhala dan mengajak atau berdakwah untuk mentauhidkan Allah Taala yang Maha Rahman. Padahal dia dalam usia semuda ini. Dan juga perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang ashabul Kaaf. Yang meninggalkan kaum mereka dan juga beribadatan kaum mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka lari membawa agama mereka dan juga mereka meninggalkan syahawat dan syubuhat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka dalam Al-Quran sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman terhadap Rabb mereka dan kami tambah mereka petunjuk. Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka. dan menyanjung para pemuda tersebut yang saleh-saleh. Yang bertauhid yang bertakwa. Demikian pula Maryam alaihissalam. salam. Nasha'at 'ala at-thuhri Al wal -Afaf. Ia tumbuh berkembang di atas kesucian Dan juga terpeliharanya kehormatan dirinya Wa'alal khairi wal falah Dan di atas kebaikan dan juga kebahagiaan Atna' alaiha Allahu Azza wa Jalla fi Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyanjung ia di dalam Al-Quran Atta' inna Allah Azza wa Jalla kana yut'imuha Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi makan langsung kepadanya Wahaya fi mihrabiha Sementara ia berada dalam mihrabnya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk kepada Maryam di mihrabnya, wajahnya ada rizqah. Nabi Zakaria mendapati makanan. Anna laki hana, Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, dari mana ini? Huwa min Maryam alaihissalam mengatakan, ini dari sisi Allah subhanahuwataala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa hitungan. kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya bi'an waladat nabiyyan salihan min ghairi zawj. Dengan melahirkan seorang nabi tanpa adanya selami Yaitu Nabi Isa ibn Maryam. Hadu qul al-'ism min ar-rusul. Salah satu daripada ulul azmi dari para rasul yang lima. Demikian pula Nabi Ismail alaihi as-salam. Lamma qala lahu Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim sebagai ayahnya mengatakan kepadanya inni araful manami anni adbuhuk. Akum melihat engkau yakni bermimpi tentang engkau dalam dalam tidurku bahwasanya aku menyembelihmu. Faqurmata jarah Maka perhatikan bagaimana pendapatmu Yani apa pendapatmu tentang hal ini Tentang mimpiku ini Kata Nabi Ismail Wahai ayahanda, Lakukan apa yang engkau diperintahkan Engkau akan mendapatkanku Termasuk dari orang-orang yang bersabar Maka para nabi dan para sahabat tersebut Hum Mereka adalah suri teladan untuk para pemuda kaum Muslimin. Tidak boleh sama sekali. Bill? Billa gbe kura kadam. Tidak boleh ya, sama sekali atau selama-lamanya untuk meneladani para pemain sepak bola, para pemain kura kadam. Nah, para pemain sepak bola dari kalangan orang-orang kafir. Yang banyak dari pemuda kaum Muslimin terfitnah dengan mereka. Padahal mereka adalah musuh-musuh kita dalam persoalan agama. Dan mereka adalah para pembantu Zionis. Sohayin Zionis ni, Onyinda? Mujirimin. Dan juga orang-orang pendosa dan penjahat. Dan membantu mereka dengan hartahat mereka. Faikif يجعلهم الشباب الشباب المسلم maka bagaimana pemuda Muslim menjadikan mereka قوة له sebagai suri teladan untuknya. فيتشبه بهم في ملابسه maka menyerupai mereka dalam pakaiannya وقصات شعره dan dalam model model dan potongan rambutnya wa akhlaqihi wa a'malihi dan dalam akhlak akhlak mereka dan juga perbuatan-perbuatan mereka wa yatruqu at-ta'assu bi dan meninggalkan untuk meneladani para nabi dan juga para sahabat walaysa qudwatan lis-syababil muslimin dan bukanlah sebagai teladan untuk para pemuda kaum muslimin al-mughannuna wal mumassilun Para artis, para penyanyi, ya, dan juga para artis. Dan tidak pula para penari ya, dan tukang musik. Dan tidak pula para pendosa dan para pelaku kejahatan. Dan tidak pula para pemabuk, pemabuk dan juga tukang narkoba. Dan tidak pula para pemimpin ashabat yang muslim al-mudahhar la al-asabat yani asabat al-iran ah yani ashabat jama'at allati taqtul al-nash wa tahdhi amwaluhum wa dan tidak pula para tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh Syiah di Iran wa innaman yakunu qudwat shabab al-islam Hanyalah yang menjadi teladan para pemuda kaum muslimin Nabiuna sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum karena في ذلك الخير وسعاده karena dalam meneladani mereka tersebut terdapat kebaikan dan juga kebahagiaan wa ala syababil muslimin al-hazar dan wajib atas para pemuda kaum muslimin untuk waspada dari teman-teman yang jelek Dan di antara yang uh, mewakili sebagai contoh teman yang jelek Banyak dari HP-HP Android model kita sekarang ini Lima fia min kathirin min syurur nah, Karena banyaknya keburukan-keburukan dalam HP Android tadi Dan mudahnya untuk santai terhadap kemaksiatan-kemaksiatan Baik yang bisa dilihat ataupun yang bisa didengar Maka yang dituntut dari kita sebagai para pemuda adalah waspada Dan meraqabah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam kondisi kita ada ramai dengan yang lain pun. Atau dalam kondisi sunyi sendiri. Maka berapa banyak rusak dari para pemuda kaum muslimin. Baik yang laki-lakinya ataupun yang perempuannya. Disebabkan dengan apa yang banyak dari keburukan-keburukan yang ada dalam HP-HP. Beli yang bagi anna Sebaiknya kita mempergunakan HP tersebut di nashiril qair dalam menyebarluaskan kebaikan dan dalam perkara-perkara yang diperbolehkan dan dalam rangka membela agama kita dan akidah kita dan untuk menambah kebaikan maka mungkin kalau untuk digunakan dalam perkara-perkara tersebut. Dan agar HP-HP tadi menjadi wasilah sarana Untuk kebaikan kita dan juga memperbaiki yang lainnya Akan tetapi waspada adalah dituntut Demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad SAW wasallam. sa man istata'a min syababi an yata Mewasiatkan kepada para pemuda yang mampu untuk menikah Mewasiatkan mereka untuk menikah ya Nabi SAW mengatakan Wahai segala para pemuda Man ba ah, Barang siapa yang mampu diantara kalian ba'ah ba ah, Kemampuan ya, Kemampuan dalam persoalan Biaya-biaya pernikahan wa nafakahi, Dan Nam biaya pernikahan Nafakah nam biaya pernikahan Maka hendaknya menikah Karena dengan nikah tersebut Lebih bisa menundukkan terhadap pandangan Dan bisa lebih menjaga Memelihara terhadap kemaluan Maka dia bisa Memuaskan hawa nafsunya Syahwatnya dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ia bisa berhati-hati waspada dari perkara yang haram Yang dengan sebabnya hati menjadi gelap Dan wajah menjadi gelap Dan dengan sebabnya pula Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan barakah rizkinya Wa'ala syababil muslim dan wajib atas pemuda muslim wa inafan, Baik laki-lakinya ataupun perempuannya salihi, Bersemangat untuk bergaul bersama teman-teman yang baik at at Dan juga ya, sama teman-teman yang baik imanahub, Yang dengan bergaul dengan mereka Bisa bertambah iman mereka dan bersama mereka bisa menjadi banyak ketaatan-ketaatan yang bisa dilakukan oleh mereka. Dan mereka menjadi teman yang baik untuk mereka. Mengajari mereka apa yang mereka tidak ketahui. Dan memperingatkan mereka ketika mereka lalai. Dan mengingatkan mereka ketika mereka lalai. Dan mengambil tangan-tangan mereka, yakni menyelamatkan mereka dan membantu mereka. Maka mereka menjadi untuk mereka teman-teman tersebut para pembantu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian mengingatkan sebagian yang lain. Sebagian memelihara, menjaga terhadap sebagian yang lain. Dan wajib atas para pemuda muslim Untuk menggunakan dan memanfaatkan Waktu-waktu luang mereka Dalam ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan yang diperbolehkan Dan usaha yang halal Dan yang paling agung dari semua itu Konsen untuk konsentrasi untuk menuntut ilmu dan juga menghafal Al-Quran. Lagilah Allah An Yegal Haba Shab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pemuda ini. In alima Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kekejujurannya ke, ke, dan, dan juga semangatnya.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 Nah, dari panji-panji agama yang deng dengan orang tersebut, ya. ayatnya orang-orang tersebut menjadi syiar, Orang tersebut menjadi syiar. Ya. Ya. Nah. Wa min Dan ia menjadi salah seorang imam di antara imam-imam imam kaum muslimin. Wa ala Dan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan lewat lewat dia. Ya. Kebaikan, eh, kebaikan yang banyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup melalui dia keburukan yang banyak. Dan tidaklah perkara itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Tidaklah lemah Allah subhanahu wa ta'ala hal tersebut. Dan wajib atas pemuda muslim an yahirisa ala rida walidayah. Bersemangat untuk meraih keridaan kedua orang tuanya dan membahagiakan keduanya dan mentaati keduanya dengan cara yang ma'ruf liyanaala barakat du'aaihim agar meraih Barakah doa mereka berdua dan mendapatkan nikmat dengan keridaan keduanya fa inna ridhaahuma maka sesungguhnya keredhaan kedua orang tua termasuk dari keredhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan waspada dari durhaka kepada kedua orang tua dan demikian pula sayogianya bagi pemuda muslim untuk bersemangat terhadap ahlak-akhlak yang mulia dan yang bersemangat terhadap ahlak-akhlak yang mulia dan waspada dari subuhat musuh-musuh Islam. Dan untuk berhati-hati waspada dari tipu daya mereka. Maka sesungguhnya mereka senantiasa menjebal luaskan keburukan dan kerusakan di para pemuda. Maka mereka menyebar luaskan potongan-potongan yang jelek potongan-potongan dalam uh, apa di dalam misalnya dalam HP itu ya cuplikan-cuplikan nah. demikian pula mereka musuh-musuh Islam membantu para pemuda terhadap kemaksiatan-kemaksiatan dan memberikan semangat terhadap mereka terhadap kemaksiatkan kemaksiatan kemaksiatan tersebut dan memberikan semangat Para pemuda Terhadap perkara-perkara kemaksiatan tadi Dan menghiasi Kemaksiatan-kemaksiatan mereka tersebut Terhadap para pemuda Dan juga menyebarluaskan Menyebarluaskan Narkoba di tengah-tengah para pemuda Di dalam rangka menghancurkan mereka. Walmawwuruna lahum bagtul mujrimin min aqd din dan mereka memberikan gambaran tentang orang-orang jahat dari musuh-musuh agama. Biannhum kudhutun wa ushutun lahum. Bahwasanya mereka itu adalah merupakan surat aladhan untuk mereka, contoh untuk mereka, panutan untuk mereka. Walmufakum wafakuhullah alaihi wasallam. Dan orang yang muafak. Adalah orang yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada kebaikan untuk kita dan tidak ada kemuliaan untuk kita. Kecuali dengan cara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan mentauhidkannya. Dan dengan cara mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waspada dari kesyirikan dan kebidahan. Wakbahir ibnu dan dosa-dosa besar demikian pula dosa-dosa kecilnya. Fatinna ta'atah lil abdi maka sesungguhnya ketaatan bagi seorang hamba nurun fi wajahnya adalah merupakan cahaya di wajahnya. Wadiyahun fi qalbnya. Melafalkan nur wal wadiyah. Nah dan menjadi cahaya wadiyahan fi qalb. Dan cahaya di hatinya Dan kekuatan di dalam jasadinya Dan barakah dalam rizkinya Dan dicintai di hati-hati manusia Sementara kemasyatan-kemasyatan dan keburukan-keburukan Kejelekan-kejelekan dosa-dosa Zulmatun fil wajih wal kalb Kegelapan di wajah dan juga kegelapan di hati Dan lemah di badan Dan menghancurkan barakah rizki Dan terjadi dengan kemasyatan-kemasyatan tadi eh, Dibenci oleh manusia Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai Allah Subhanahu wa Taala jadikan kecintaan untuk dia di hati-hati para hambaNya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa Taala benci dan murkai, Allah Subhanahu wa Taala jadikan kebencian di hati-hati para hambaNya. Wainna ma yuhadu Allahun mustaqim. Allah Subhanahu wa Taala hanya mencintai orang-orang yang bertakwa.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 Bagaimanapun ia melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan fa innahu iza maka sesungguhnya jika dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala nisa Allah taala memberikan taubat kepadanya walau takarraradhunubuhu walau berulang-ulang kali dosanya walau aza ila balika adh-dhanb alladhi taaba minhu walakun ya kembali kepada dosa yang ia pernah bertaubat darinya fala yajuzulahu an yuqannitahu asy-syaitan Maka tidak boleh baginya untuk bisa dibuat putus asa oleh syaitan Dan tidak boleh untuk putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sebaiknya dan hendaknya dia mengikutkan perkara-perkara dosa tadi dengan kebaikan-kebaikan Wa yusbihu ala tawbatin wa yumsi ada di waktu pagi di atas Taubat dan ada di waktu sore di atas Taubat. Fatin Allah Taala berkata, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, أنفسهم, katakan katakanlah oleh Wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang israf melampaui batas, ini yani berbuat dosa. Eh, uh, ya, wahai. Katakanlah oleh muwahai Nabi Wahai hamba-hambaku Yang melampaui batas Terhadap diri-diri mereka Jangan kalian putus asa Di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni dosa-dosa semuanya Sesungguhnya dia adalah Maha pengampun, maha penyayang Wa qad sa'ala rajulun An-Nabiya sallallahu alaihi Wasallam ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ia mengatakan, sesungguhnya aku berbuat dosa. Tub. Nabi SAW mengatakan, bertaubatlah engkau. Summa Kemudian, ia mengatakan, aku berbuat dosa. Lahu tub. Nabi SAW mengatakan lagi kepadanya, bertaubatlah engkau. Fadinuna lam yuqannitna minas tawbah. Maka agama kita tidak membuat kita putus asa dari bertaubat. Mahma azlam dzunubuna, sebesar apapun dosa-dosa kita, wa Walau bagaimanapun berulang-ulang kali dosa tersebut, fa iza aznabna badarna bit tauba. Adapun orang yang jatuh dalam kesyirikan lalu bertawabat علي, Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubat kepadanya dan menerima taubatnya Dan di antara bentuk kesyirikan adalah berdoa meminta kepada orang-orang yang telah meninggan التubur, Dan tawaf di sekeliling kuburan-kuburan dalam rangka meminta terhadap orang-orang yang mati tersebut Agar orang-orang yang mati tersebut Bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhannya Dan bisa melampak, melapangkan kesusahan-kesusahannya Menyembelih untuk mereka Bernadar untuk mereka Dan termasuk darinya juga Pergi dan berangkat kepada para tukang sihir tukang Dan para tukang tenung wasualuhum wa tasdiquhum kepada mereka dan membenarkan mereka wa taatuhum fisyirk dan mentaati mereka dalam kesyirikan wa ta'liqul khurusi wa tamaim demikian pula menggantungkan semacam jimat-jimat ala al-atfal wal amwal terhadap anak-anak dan juga terhadap harta-harta atau yungliqha ar-rijal wan-nisa' fi aidihim aw riqabihim atau laki-laki atau perempuan yang mengalungkan ya di tangan-tangan mereka ya, ataupun di kaki-kaki mereka. Dan Mereka mengklaim meyakini bahwa hal tersebut bisa menarik ke bisa menarik kebaikan-kebaikan dan bisa menepis keburukan-keburukan. Dan tidak ada yang bisa menarik kebaikan dan juga menepis keburukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika semata yang tiada sekutu baginya maka wajib bagi kita untuk istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala wa an na'tasima bihablihi jami'an wa alla natafarraq dan untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya dan tidak berpecah belah dan untuk senantiasa menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mensyukurinya. Dan untuk saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Taala. Dan untuk tidak saling bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Dan senantiasa kita berupaya untuk menjaga keamanan negeri kita. Dan menjauhkan diri dari e, dari para perusak dan orang-orang jahat Dan senantiasa mendoakan untuk kebaikan hamba-hamba dan negeri-negeri Maka dalam hal tersebut terdapat kebaikan yang banyak Nas'alullah ta'ala ayy wafiqana lima yukhibdu wa yirabah kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik kepada kita dan meredui kita Dan menjauhkan kita Dari perkara yang dibenci, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak diinginkan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ampunan Kepada kita dan kepada para orang tua kita Dan semoga Allah subhanahu dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang saleh dan juga memperbaiki yang lainnya. <gayra> wa la Tidak menjadi orang-orang sesat dan orang-orang yang menyesatkan. <gayra> wa dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan kita di atas agamanya sampai kita berjumpa terhadapnya. <gayra> wa dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengadu gerakan kepada kita. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ma minha wa ma Apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam kondisi sebagai orang-orang Muslimin. Dan menyusulkan kita kepada orang-orang yang saleh. Dan semoga Allah Taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan kesesatan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan kita, yaitu menjaga kita dari segala keburukan dan orang-orangnya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala Rabb Semesta Alam. Dan semoga Allah Taala memberikan balasan kebaikan untuk kalian. Dan aku ingatkan kalian untuk senantiasa dzikir pagi dan petang. Fatinha min agam asbabi hifz abd Maka sesungguhnya itu termasuk di antara sebab uh, terjaganya hamba. Laki-laki maupun perempuan, yang dewasanya ataupun yang kecilnya, dan melihara salat empat rakaat di awal hari. Dan untuk senantiasa menjaga salat empat rakaat di awal siang. Rak'atain wa yusallim, ثم rak'atain Dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam. Fa innallaha ta'ala Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi Wahai ya manusia Ibn li 4 raka'at. Salatlah engkau untukku empat rakaat di awal siang." Nisaya aku mencukupkan untukmu akhir siang Yani dari keburukan-keburukan Yani Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu sepanjang hari tersebut Dan mencukupkanmu Yani menjaga engkau dari seluruh keburukan dan kejahatan Dan segala puji bagi Rabb semesta alam dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada Rasulnya dan juga para sahabat radhiyallahu tanhum dan salamnya